Peytərin ikinci məktubu İkinci fəsil Amma Allahım xalqı arasında yalançı peyğəmbərlər də ortaya çıxdı. Eləcə də sizin aranızda yanlış təlim yayanlar ortaya çıxacaq. Bunlar hətta özlərini satın alan sahibini inkar edib, gizlicə aranıza dağırıcı və təfriqəçi təlim gətirəcəklər. Belələri öz başlarına tezlik də həlaq gətirəcək. Hətta çoxları onların pozğunluğuna qoşulacaq və onların üzündən həqiqət yoluna küfr ediləcək. Tamahkarlıqlarından uydurma sözlərlə sizi istismar edəcəklər. Onların mühakiməsi çoxdan davam edir və həlakı hazırdır. Çünki Allah günahkar mələkləri cəzasız qoymadı. Onları qiyamət gününə qədər saxlanmaq üçün cəhənnəmə ataraq zülmətdə buxovladı. O, Allahsız adamların yaşadığı qədim dünyaya daşqın göndərərək o dünyanı cəzasız qoymadı. Amma səkkiz nəfəri o cümlədən salihliyi bəyan edən Nuhu qoruyub saxladı. O, Sodom və Homorra şəhərlərini yandırıb yaxaraq viran olmağa məhkum etdi və beləliklə gələcəkdə olan Allahsız adamlara nümunə göstərdi. Pozğun insanların əxlaqsız həyat tərzindən əziyyət çəkən Salih Lutu isə qutardı. Çünki onların arasında yaşayan bu Salih insan günbə gün onların qanunsuz əməllərini görüb, ekidib, öz Salih ruhunda istiraf çəkirdi. Əlbəttə ki, Rəb möminləri sınaqdan necə qurtarmağı, haqsızları isə qiyamət gününə kimi cəza altında necə saxlamağı bilir. O, ilə cismani murdar ehtirasına uyaraq, ağalığa xor baxanları belə saxlayır. Belə adamlar həyatsız və dikbaşdırlar, ehtişamlı varlıqlara şər atmaqdan qorxmurlar. Halbuki, onlardan qüvvət və qüdrətdə üstün olan mələklər, Rəbbin önündə ehtişamlı varlıqlara şər ataraq ittiam etməz. Bu adamlarsa sanki dərrakəsiz, qeyri-iradi surətdə aparlan heyvanlardır ki, tutulub kəsilmək üçün doğulublar. Onlar başa düşmədiyi şeylərə şər atır. Heyvanlar necə kəsilirsə, onlar da elə kəsiləcək. Etdikləri zərərin əvəzini alacaqlar. Gündüz kev çəkməyi əyləncə sayırlar. Sizlə yeyib içərkən sanki aranızda ləkələr və nöqsanlar olaraq öz hilələrindən zövq alırlar. Onların gözləri zina ilə doludur, günahdan doymurlar, qərarsız insanları yoldan çıxarırlar, ürəkləri tamahkarlığa alışdırılmış lənətli insanlardır. Haqsızlıqla əldə etdiyi qazancı sevən Beor oğlu Bilamın yolunu tutaraq, düz yolu qoyub azdılar. Bilam işlədiyi günaha görə ifşa olundu. Dilsiz ağızsız eşyək insan səsi ilə danışıb bu Peyğəmbəri, Dəlili yetməkdən çəkindirdi Bu insanlar Susuz bulaqlar Qasırğanın dağıtdığı bulutlar kimidir Allah qatı qaranlığı Onlar üçün saxlayır Çünki boş və loğa sözlər Söyləyərək Səhv yolla gedənlərin arasından Çətinli qaçanları Cismanı ehtiraslarla Və əxlaqsızlıqla yoldan azdırırlar Onlara azadlıq vəd edirlər Halbuki özləri Pozğunluğun köləsidirlər. Çünki insan nəyə məqlub olarsa, onun köləsi olar. Rəbbimiz və xilaskarımız İsa Məsihi tanımaqla, dünyanın çirkabından qaştıqdan sonra yenə həmin işlərlə məşğul olub, məqlub olarlarsa, son vəziyyətləri əvvəlkindən betər olar. Çünki salihli yolunu tanıyıb özlərinə əmanət edilən müqəddəs əmirdən geri dönməkdənsə, Bu yolu tanımamaq onlar üçün daha yaxşı olardı. Bu doğru məsələlərdə deyilənlər onların öz başına gəldi. İt öz qüsuntusuna qayıdər və çimdirilmiş donuz palçıqda ağlamağa qayıdər.